en situació de vulnerabilitat. Un col·lectiu que no pot beneficiar-se de les beques de menjadors escolars perquè la majoria d'instituts tenen implantada la jornada intensiva i culminen les classes a les dues del migdia. La Generalitat i l'entitat humanitària preveuen iniciar un pla pilot a aquest curs en alguns centres de contextos especialment vulnerables, segons va explicar el coordinador de la Creu Roja de Catalunya, Enric Morist, a l'agència Europa Press. Encara no sabem de quina manera els facilitarem un àpat equilibrat al dia, però ho farem, va explicar Morist. Una de les possibilitats és repartir els menús en els centres que tinguin un espai de menjador o d'alimentar els joves a l'entorn familiar. El punt més important, tant per a la Generalitat com per a l'entitat humanitària, és preservar la dignitat dels alumnes, per la qual cosa es persegueix que els repartirem del menjar siguin anònim i discret, sense que els joves hagin de saber qui és beneficiari de l'ajuda de la Creu Roja. Maurice va destacar que la greu problemàtica per als col·lectius vulnerables que suposa la jornada compactada, ja que no es poden repartir els elements als alumnes més vulnerables a l'hora de menjar ni tampoc es poden garantir activitats extraescolars. La Creu Roja de Catalunya va implantar el curs passat un sistema de beques de menjador pels alumnes de primària més vulnerables que havien quedat exclosos d'ajudes públiques. Però la necessitat nutricionals d'aquests nens segueixen quan passen a la secundària i no podem deixar-los a l'estacada, va explicar Morís. D'aquesta manera començem una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de la FAI Majors, tot un poble que us parla i acompanya Lídia Abril, Susana Ávila i Jordi García.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 Anem titulars, a titular-se, si és possible... Sí? Molt bé. Doncs comencem parlant del regidor Raimond Blasi, que participa a la presentació de la Setmana Catalana de la Prevenció del Càncer. Aquest matí, Raimond Blasi, regidor de Sant Andreu de Comerç, Consum i Mercats, ha participat a la presentació de la Setmana Catalana de la Prevenció de Càncer que es fa al Mercat de la Barceloneta. Plaça Font número 1 de Barcelona. La Setmana Catalana de la prevenció de càncer està organitzada per la Federació Catalana d'Entitats contra el Càncer, i enguany du per lema Actua contra el càncer, menja sa i mouta. A la presentació hi han participat a més de Blas Blasi, regidor de Sant Andreu, Consum, Comerç i Mercats i president de Mercats de Barcelona, Marcial Alegre, president de l'Associació de Comerciants del Mercat de la Barceloneta, el doctor Ramon Maria Miralles, president de la Federació Catalana d'Entitats contra el Càncer, i Josep Oliva, diputat delegat d'Igualtat, Ciutadania i Benestar Social de Barcelona. L'acta ha comptat amb la participació de la chef Ada Paraiada, que cuinarà en directe les seves receptes amb fruita i verdura i comptarà amb la col·laboració de l'Escola Superior d'Hostaleria de Barcelona, que farà un tas de batuts. La Setmana Catalana de la Prevenció del Càncer ha començat avui i es desenvoluparà fins al 13 d'octubre, amb més duna trentena d'activitats convocades arreu de Catalunya. La setmana té com a principal objectiu difondre diferents recomanacions per a prevenir el càncer. En destaquen principalment dues, la ingesta diària de 5 peces de fruita i verdura i la realització d'activitat física moderada en la vida diària. I ara parlem de la promoció d'habitatges a les casernes de Sant Andreu. El termini d'inscripció per a poder accedir als 41 habitatges amb protecció oficial del règim general de venda és obert. El període es tancarà el 12 de novembre. Podeu omplir la sol·licitud que trobareu a la mateixa web de Sogeur, a quadre d'adjudicació i enviar-la a comercial@soheur.com o bé presentar-la a la mateixa empresa. El dia 22 de novembre es farà un sorteig públic davant de notari per adjudicar els habitatges. En de dir projecte consisteix en un edifici plurifamiliar situat al carrer Fèlix Amat sense Número 1 i el promou Cooperativa Veïnal Prohabitat SSL. I consta de 41 habitatges amb plaça d'aparcament. Els habitatges tenen una superfície entre 65 i 86 metres útils. Distruïts en sala, menjador, cuina, dos banys i tres o quatre dormitoris.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 Demà dissabte hi haurà una nova cita inolvidable amb el carrer i els seus comerciants. De neu les botiques obren les seves portes per sortir a carrer en una altra jornada festiva que de segur no oblidarem. Aquest cop hi haurà les actuacions musicals de l'escola de música BSN Fusió, que ens oferirà concerts de jazz, solistes cantant amb acompanyament de piano, guitarra i molt més. També tenim la novetat de l'actuació de l'associació de dansa ballarina sense fronteres, que farà una mostra de les diferents tècniques de relaxació just abans de les seves actuacions de dansa del ventre i bachata, que animarà el dia. Demà, de 7 de matí a 9 del vespre, des del Parc de la Pegaso fins al carrer Joan Torres, passant per la Rambla 11 de setembre. Aquest serà el recorregut, l'espai en què l'Eix de Sant Andreu organitza aquesta festa del comerç al carrer. Doncs continuem comentant-vos algunes informacions i precisament avui acaba una mostra. Es diu Bogadors Architectual Rowers i hem de dir que després de l'èxit que va tenir a la Bienal de Venècia, ara arriba a la Fabra i Coats. L'exposició de joves arquitectes catalans i balears es podrà visitar a, la San... a Sant Andreu fins avui. Es tracta d'una nova perspectiva de l'arquitectura, enfocada des d'una visió contemporània, és el que ha volgut transmetre aquesta proposta que ha arribat a Barcelona des de la Bienal de Venècia. Afalegada i recomanada a la prestigiosa mostra internacional, Bogadors Architectual Roberts presenta nou projectes de joves arquitectes catalans i balears escollits entre més de 100 obres de la mà de l'Institut Ramon Llull i amb el suport de l'Institut de Cultura de Barcelona i la Generalitat, aquesta exposició el que vol és posar de manifest a Catalunya la tasca i la feina que s'està fent arreu del món per difondre la creativitat, talent, metodologia i professionalitat dels joves catalans i la cultura catalana en general. Aquests nous projectes, a més a més de l'empenta que va deixar a la Bienal, ja havien estat guardonats o finalistes en altres certamens de reconeixement nacional e internacional. Aquestes obres no són exclusivament peces arquitectòniques, sinó que cadascuna d'elles s'integra en l'ambient i el paisatge que l'envolta utilitzant els materials i l'estil dels edificis o l'espai natural en el que s'han edificat. L'objectiu d'aquestes propostes és demostrar que aquest tipus d'arquitectura no és únicament una resposta automàtica a una situació de crisi econòmica,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 L'Associació Fotosagrera posa en marxa una caminada fotogràfica de dues hores. Demà, a partir de les 10 del matí, es posa en marxa una caminada fotogràfica organitzada per l'Associació Fotosagrera. S'hi si poden sumar els que els agradi la fotografia i els vulguin fer. Doncs on serà on es realitzarà això? Doncs hi ha un punt de trobada i un punt de finalització, que és el bar de l'Espai 30 de la Nau Ivanov, situat al carrer Honduras número 30. Es portarà a terme un concurs fotogràfic amb tres premis concedits per organitzacions i col·laboradors, Ajuntament de Barcelona, Espai 30 i Fotosagrera. A més, hem de dir que està previst dur alguna foto de la mostra de la Festa Major del Barri i organitzar-ne posteriorment una exposició específica. També es confeccionarà un llibre record amb fotografies que es podrà adquirir a través del web blur.com.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 Doncs, tal com us hem anat comentant al llarg d'aquesta setmana, demà a partir de les 10 del matí, la Plaça de la Trinitat acollirà la tercera mostra de comerç multicultural de la Trinitat Vella. I perquè ens en parli, don't tenim a l'altra banda del fil telefònic a la nostra corresponsal aquí en aquest barri, a la Trinitat Vella, com és la senyora Manoli. Molt bons dies. Hola, bonos dies. Pots pues explicanos com es està preparando esta mostra de comerç multicultural? Pues mira, és una mostra com tu has dit que és el tercer any ja que la fem. Y, ...y saldrán todas las tiendas que son socios de la asociación a la plaza... ...y además además lo que no son socios también puede salir... ...pero claro, estos pagará una pequeña cuota... Uh -huh. y, ...y entonces pues se sabrá desde... Sí. ...el toro mecánico, habrá juegos para los niños, payaso... ...habrá pintacara, uh -huh. habrá varias actuaciones... Uh -huh. eh, en fin, todos todo los días desde las nueve de la mañana a las 8 de la tarde. Es decir, que mañana aquella gente que se quiere pasar se quiera pasar por aquí, por el barrio de la Trinidad Bella, tiene mmm, la fiesta asegurada, ¿no? Fiesta asegurada, seguro, pero todos los días, mediodía, tarde, noche, bueno, hasta las 8 claro. Uh -huh. También tenemos que decir que habrá actividades para los más pequeños Y, un... y habrá payasos, habrá uh -huh. pintacaras, habrá juegos la uh -huh. duca, Bailarán, bueno, también vendrá el perro de paternas uh -huh. Otro grupo del barrio, también vendrá un grupo ecuatoriano también uh -huh. Estará muy bien esto es a partir de las 10 de la mañana exacto las tiendas empezarán no sobre las 9 pero será a partir de las 10 uh -huh. Muy bien. también habrá actuaciones durante todo el día, todo el día. Uh -huh. o sea que no podemos faltar a esta cita sí, sí. y me parece que vosotros también estaréis sí sí eso, eso ya está confirmado <risa> ya está apuntado en, en, en nuestra agenda sí, sí. También tenemos que decir que el, será un espacio para que las diferentes entidades, las asociaciones del barrio se den a conocer, ¿no? Exacto, habrá una carpa de entidades y se dé a conocer y también para la los comerciantes que no están no sean, no sean socios, pues también pueden aprovechar y informarse cómo va todo y si se quieren apuntar, pues mira, serán bien recibidos también. Exacto. Mm -hmm. Pues a ver qué es lo que pasa mañana, porque hoy se ha levantado el día con un poco de lluvia muy tapado y no sé si esto podría dificultar el que se realice en todas las actividades que hay preparadas, ¿no? Pues no sé, yo creo esto a nivel personal, ¿eh? Uh -huh. Llueve y esto lo podríamos dejar para el próximo sábado. Pero claro, esto no es seguro, eso a nivel personal, ¿eh? Claro, pues eh, que, a es que... a ver... Dice que da lluvia mañana, ¿eh? Ajá. Uh -huh que no porque vaya pero bueno bueno lo que dice el mapa del tiempo es que igual puede llover pero, sí. pero ya veremos bueno pues estará muy bien y invito a todo el barrio que se pase que compre en el barrio que habrá muchas cosas y muy de agrado de todo tipo de, de tiendas y les gustará y yo creo que tendrían que pasarse Por lo menos a mirar. Yo creo que sí. El año pasado fue muy bien. Sí, el año pasado, por lo que, por lo que recordamos, es que el cielo estaba nubazo, nubloso, pero sí que se aguantó durante todo el día. Al final no llovió. No, al final se aguantó todo el día, sí, sí. Bueno. Bueno, pues también tenemos otras informaciones que comentar sobre el tema del plan de, de jardines y... Ah, sí, pues mira, ayer tuve una reunión, bueno, vine un al barrio, tuve uh -huh. un paseo por todo el barrio con parques y jardines, uh -huh. eh, que es muy duro de... Esta gente se hace mucho de robar, la verdad que sí, parques uh -huh. y jardines, y claro, estuvimos todo porque faltan muchas cosas de parques y jardines, arreglar muchas cosas uh -huh. de parques y jardines, para el del barrio que están todos súper mal, súper sucios, sí, eh... Sí. No le han tocado mucha hierba muy muy muy mal, muy mal. y ya estoy pasando nota con ellos y quedamos que esto que, que nos dijeron que veríamos algo rápido a ver si es verdad Bueno, la zona está aquí detrás de la carretera de Rivas, eh, hay árboles cayéndose. Esta sí, esta zona la carretera de Rivas, bueno, no la quieren tocar porque es que yo ya solo dicho hay un árbol ahí concretamente sí. que ellos están empeñados que dice que este árbol, un árbol que sobresale todo. Uh -huh. Que eso es una, que es privado. Entonces, a ver cómo lo podemos solucionar porque dice que no, que la persona ...de esta casa, que está donde está el árbol... ...¿quién se tiene que hacer cargo?... ...pero bueno, claro... Eh, ...¿cómo se va a hacer cargo de eso?... ...vamos a mirar a ver si se puede hacer de otra manera... ...sabe, como un peligro... ...para la, los peatones... ...que pasan y, y... ...igual lo podemos arreglar por ahí, pero bueno... ...y carretera de Rivas, te digo que... ...no van a hacer nada, excepto si hacen esto... ...pero como sabéis que... ...ahora ya empiezan las obras... ...sí... Entonces lo van a remodelar todo y, y eso de momento no, pero hay un parterre aquí en la calle Mirella con eh, la calle Mirella, donde está el cruce esa calle que baja del, del puente Sarajevo y sí, ¿eh? ahí hay un parterre super, mal, unas palmeras guapísimas y además unas palmeras son caras ese tipo de palmeras y lo tienen totalmente abandonado por eso sí que tendríamos que cuidarlo, ¿no? hay uh riego, ahora nos dicen que no han -huh. dado de alta lo que uh es el contadór del riego este, pues ha -huh. chorrada, uh pero bueno, ya hemos -huh. quedado uh que eso ya se va a solucionar. Y no te otro palterre que hay allí en la en la cáster, eh la subida de la calle el virgen de Lourdes, cuando sí. sube, dan la vuelta Para entrar, al turro de la Trinidad, ¿sabes? A la calle Fuera Dada sí. Pues hay un palterre también su Súper guarro, mal ¿No? Ese también lo van a arreglar Faltan muchos árboles Y lo que queremos también es que Algo que pongan Algo que pongan un protector ¿No? Nos dicen que no, que son muy caros Porque valen oh, 100 euros Pero chico, hombre, es que si no ponen Un, un ...un esto alrededor, un protector... ...la han puesto cuatro veces... ...varios álboros... ...sobre todo aquí en Turó de la Tira... Con, el, ...con la placita esta... ...donde pasa la calle Osona... ...sabes, cruce ese... Uh -huh. ...y sí. es los coches que aparcan... ...los camiones o esto... ...que oye, no tienen miramiento... Uh -huh. ...y los tiran, los los tuercen... ...los rompen... Y ...pero y no, pues, no se había llegado a un acuerdo... ...como yo te digo... ...por pues eso también uh -huh. estamos luchando para que... Ponga Otro palterre que hay La cárcel Ahí en donde están las escalaritas Que bajan a, a A la calle esta De donde Sí, tiene, es, sí exacto Pues ahí hay un tropalterre que está Superguarro, claro Está de No hierba, son plantas guapas Pero claro, están tan altas Que la gente aprovecha para entrar Y hacer todas sus necesidades ¿Sabes? Mm -hmm. ¿Y eso cómo lo podríamos solucionar? Sí, porque Hemos dicho que eso tiene que poner, bueno, por lo menos podar, más ah. que, que la gente no pueda entrar ah. ahí para, para hacer nada. Además la gente ya sabe eso, ah. lo guarras son, pero bueno. Claro, es que la gente se va de fiesta y después pues agarran una que... De fiesta, oye, cada noche, ¿lo ah. que es la puerta de, de la iglesia aquí, donde dan el ropero, donde dan aquí donde entran donde pone el, el mercadillo del pan de maneras sí. o sea, ahí está de pipi hace pipi, hace caca por la noche todo es que no entiendo el civismo que hay en el barrio ¿eh? igual tendríamos que tomar medidas y, y controlarlo un poco más ¿no? ahora vamos a hacer porque la lo que hizo el plan la campaña esta de civismo, eso no la verdad que no ha tenido ningún resultado entonces ahora vamos a hacer otra campaña esta yo creo que sí porque son vamos a hacer hacer una cuolla de, de chicos del barrio, uh -huh. formados sí. un turno por la mañana otro turno por la tarde para eh, civismo, para ver la gente que ve haciendo cosas que le llamen la atención que esto incluso pues que cojan datos y, uh -huh. y lo pasen a a otras estancias mayores para que le puedan hacer algo porque si no lo hacemos así pues tendremos que actuar Exacto. de acuerdo pues entonces uh, nos, nos vemos mañana en la tercera mostra de comercio multicultural muy bien, ya iremos a hacer una visita a Jordi eso, a ver si venís a la radio que al menos podremos grabar alguna cosa y, y nos lo pasaremos bien mañana vale, a ver si nos llueve está todo bien això és es la preocupació a ver si mañana s'aguanta el tiempo. Vale, gracias. Venga, gracias, buenos días. Oh, Molt bé, doncs acabem de parlar amb la Manoli, la primera connexió amb la Manoli d'aquesta temporada, sí senyor. I el que fem ara mateix, doncs una petita pausa, però atenció perquè tenim moltíssimes coses encara preparades per tots vosaltres. D'aquí una estona parlem amb l'Eix Comercial de Sant Andreu perquè ens expliquin una festa que tenen preparada per demà també. Demà serà el dia de les grans festes perquè també comença demà, recordem-ho que hem vam dir ahir, la festa major del barri del Congrés. Doncs el que fem ara mateix, una petita pausa i tornem amb tot això. Fins ara. Se diferent a tota l'altra gent, aprendre a resistir.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 ser de mar. No més ser de mar. de persones somien en l'ideal, i tu, chaval, te pensa que és segur. Però t'aviso, si sigues a pocs que som els més i juss farem un sal. S'ediferen a tota l'altra gen a a resistir. Fins que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 Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i tal com us hem anat comentant durant tota aquesta setmana, doncs demà a dissabte hi haurà una nova cita ineludible amb l'Eix de Sant Andreu i els seus comerciants. En parlem amb, precisament amb el president de, de l'Eix Comercial de Sant Andreu, el senyor Prosper Puig. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns, què és el que esteu preparant per demà? Bé, bueno, demà és eh, l'edició, podríem dir, tardor del comès al carrer i el que estem fent és mirar cap al cel que no ens plogui. <sínticament> no, sembla ser per les prediccions que tenim que, com a mínim, durant tot el que és el dia, parlen que cap a les 7 de la tarda o així haver alguna precipitació, però en principi sembla que el temps ens acompanyarà. Bé, doncs, escolta, molt il·lusionats perquè tal com estan les ventes i tot, pues, tot el que sigui incentivar una mica el consum, pues, va bé, i la gent té moltes ganes i bueno, hi haurà una gran afluència de comerços al carrer eh, i bueno, esperem que el dia ens acompanyi i que bueno, si en principi de mes la gent també tingui disposició de, pues, això, de comprar a eh, les botigues associades de, de l'Eix de Sant Andreu. Mm. perquè fa ja fa molt de temps no?, que organitzeu la festa del comerç al carrer sí, sí, sí ja fa uns 15 anys eh? mm -hmm. la, la, la de dir, el principi d'estiu el, el primer dissabte del mes de juny i després fem el primer dissabte del mes d'octubre mm -hmm. eh? i bueno, aprofitant que encara el dia és llarg i novament fa bon temps doncs és una bona data per, per, per fer aquesta sortida dels comerços al carrer mm -hmm. a més també ens consta que hi haurà actuacions musicals Sí, bueno, els, eh, bàsicament els comerços, ells, ells per iniciativa pròpia doncs fan, fan algun tipus d'activitat. Eh, sabem que hi ha un parell de, de bars que faran animació d'aquest tipus, amb música, mm -hmm. al carrer. també tenim entitats, per exemple, el, eh, el Banc d'Aliments també posarà la seva, seva carpa per poder recollir aliments, tenim altres associacions que també estaran presents, és a dir, que ja, el carrer estarà molt animat, tant a nivell això d'actuacions i coses d'aquest tipus, com de coses d'àmbit solidari i d'entitats que es tornen a conèixer també el dia de, de comerç al carrer. Uh -huh. I també hem de dir una cosa important, que és que les entitats de Sant Andreu també us acompanyen, no?, de tant en tant. Home, això, això és important. Jo penso que al final tots som veïns, tots som barri, tots som poble, és dir, que al final tots estem a la mateixa. Ara mateix carro, podríem dir, no? interessa pues, que Sant Andreu, a part de tindre la qualitat de vida que té que la té, uh -huh. eh, que ens tornem a conèixer i que, escolta'm, si qualsevol eh, associació eh, fa, fa qualsevol acte, doncs pues, també que, que es pugui publicitar, que, és, que la gent no conegui. Sí, sí, realment, les entitats sempre ens acompanyen en Només hem de demanar i no hi ha ens acompanyin el dia del comerç al carrer. Uh -huh. És a dir, que són 15 anys de festa del comerç al carrer i no sé si per demà teniu preparada alguna novetat eh, per comentar. Mm, bé, bueno, novetat no, vull dir, sempre bé ser ho mateix, no? la, la, les ganes de predisposició per part del comerciant de, de donar el màxim servei a la gent. Eh? I, i sempre surgeixen coses, perquè, clau, que això, nosaltres el que fem des de l'eixes és, és organitzar-ho. Després cada, cada comerç entreu, entreu el, el profit que aquell vol, és dir, si una persona, ja, men recordo que al mes de de juny hi havia gent que feia va portar una empresa que feia cupcakes, no? Per exemple, a fer cupcakes i coses sí. del tipus. això que cada, cada comerç després posa pues, a disposició de, de la gent, pues, pues, moltes activitats. Eh, vull dir, no, no s'organitzen des de l'eix, sinó que s'organitzen les, les, les, les pròpies comerços perquè l'eix el que fa és, és muntar tota la infraestructura eh, per donar l'opció que els comerços pues, arribin més fàcilment al client. Uh -huh. El que és important és que demà es vegi una jornada festiva i que els, els, els veïns i veïnes s'acostin doncs, als comerços del seu barri, no? Sí, no, vull dir, aviam, la, la gent a la gent li, li agrada, dir, uh -huh. un dia especial, Eh, també, escoltem, sortir el carrer i més a, a, a, a, aquí a Sant Andreu no? és, és un acte social I, a més a més, i, i poses els comerços doncs pues això, pues, pues mira, hi, hi, hi ha molta, molta mainada, hi ha famílies senceres, vull dir que hi ha ja no és només l'acte de la compra, sinó l'acte que és lúdic eh, que provoquem en aquest dia Molt bé doncs esperem que sigui tot un èxit. Si vols un, comentar alguna cosa més al respecte... Bueno, no, res re més. No? Esperar es es això, no? que, que el temps ens acompanyi. Uh -huh. I després també anunciar que el, el dia 19, que fem sí. la trobada de, de, de cotxes clàssics, que ja és una sisena, no edició que fem, uh -huh. farà entre el carrer Malats i el carrer Ria de Sant Andreu, vull dir que ho tinc uh -huh. en compte, no? Perquè una cosa molt vistosa i que és molt divertida i que està molt bé. Pots veure cotxes realment històrics i, i que està molt bé. Doncs en tot cas, els propers dies ens posem en contacte per comentar a veure com s'està preparant aquest acte. Bé, bueno, nosaltres intentem no parar, el que passa que clar, estem en un moment que, que tot, tot costa molt, no? Tot, tot, tot és costós perquè el que hem de fer això, no? donar ànims a la gent perquè, ostres tu, que que, no, que aviam, sí, hi ha crisi, estem tots passant-ho malament, sí, no? però ostres, la vida continua, no? Diuen, o sigui, doncs pues és això, nosaltres hem d'intentar animar la gent, uh -huh. ¿sí? animar la gent i que faci la vida el més normal possible, dintre de les dificultats que estem passant tots. Uh -huh. Doncs demà, a partir de quina hora eh, podrem gaudir d'aquesta sí, festa? La gent muntadora, a muntar d'hora, però aviam, eh, a partir de les 10 ja estarà quasi tot muntat, però tens a que on bueno, hi ha una afluència màxima de, de gent és a partir de quarts de 12, uh -huh. Eh, fins a les dues, això és, és, és on, on hi ha més gent. I després la tarda de 6 a 8 o de 6 a 2.45 també hi ha moltíssima gent. Perquè no sé si entenc constància, però el que nosaltres tenim aquí ha notat és que a, a, a aquesta festa s'allargarà del parc de la Pegaso fins al carrer Joan Torres. Del parc de la Pegasó? Fins al carrer Joan Torres, passen per Rambla 11 de setembre... Mm. Hi ha és possible que hi hagi gent doncs de setembre que surti perquè mm. al final jo, jo sóc el president de l'eix comercial que agafa des de carrer des del carrer Malats mm. a, fins a Consellonal pujant per Fabre i Puig. Llavors hi va la associació que és al 11 de setembre i una altra associació que és a Sant Andreu Nord, que mm. és la que va des del carrer Malats fins podríem dir, eh és lo que, que engloba lo que dius tu, no, Joan Torres, Santa mm. Marta, no, va, va fins a, fins a mossèn clapés. És, evidentment, és possible que, que es fa, jo penso que sí que es fa, perquè ells aprofiten el mateix dia que es fa el al carrer, no uh -huh. només es fa l'eix, sinó que es fa al districte. Uh -huh. Per tant, és possible ja, que els faixi, sí, sí, pot ser que s'allargui eh, eh, fins a Joan Torres, dius? Uh -huh. És possible, és possible que s'allargui que hi hagin concentrat els comerços més que pel cantó d'aquí. Uh -huh. El que passa que, que això és una associació una associació germana nostra, vull dir que, que fem moltes activitats conjuntes, però ells tenen la el seva, el seva manera de funcionar. I 11 setembre també li el mateix, vull dir que és associació que és possible que, que concentri cap a la part de, del carrer gran, podríem dir, tots els seus comerços, tot el que són mm. les seves carpes. D'acord. El que sí que és important és que demà doncs, la gent no es quedi a casa i que puguin gaudir d'aquesta festa del comerç que ha preparat l'eix eh, comercial doncs, per poder gaudir d'aquest dissabte. No? Ho esperem. Molt bé. Vinga, gràcies. D'acord, doncs, però molt bon dia. D'acord, ja, adéu-s. D'acord, doncs ja ho sabeu, eh, demà durant tot el dia eh, Santa, de l'Eix Comercial de Sant Andreu organitza aquesta festa del comerç al carrer que tal com ens deia el seu president, en Prosper Puig, arriba ja a la seva quinzena edició i això és important que ho puguem destacar doncs el que fem ara mateix una nova pausa i atenció perquè d'aquí una estona el que volem fer és parlar d'un d'aquells actes eh, jo diria mítics, emblemàtics eh, tenint en compte el que és a eh, tota la zona de Sant Andreu perquè es celebra el 85è aniversari de la mort del poeta Ignasi Iglesias que és un, un referent dintre del que és la cultura andreuenca. fem una pausa i tornem un poema envers un sol escrit un recuit en mel mai fins avui no he estat tan dur mai fins avui no he estat tan dur. El 91.6 de la EFM Escoltes tot un poble A Radio Trinitat Vella Doncs, ali com us deia Aquest diumenge es celebra El 85è aniversari de la mort Dignes d'Iglésies i qui millor l'historiador d'aquest programa en Pau Vinyes perquè ens en parli de, de, de la figura de tant d'Ignàcia i les com dels actes que ja han preparats. Uh, Pau Vinyàs, molt bon dia. Bon dia, una, una puntualització. No celebrem... Cap... Commemorar. <ríe> no s'hauria sí. agradat celebrar la mort d'aquest gran no, poeta. No, la veritat és que no. No podem celebrar això. Doncs enguany uh, és el 85è aniversari de la seva mort i com cada any doncs, eh, comemorem doncs, eh, la pèrdua d'aquest personatge que per Sant Andreu doncs, és capdal i podríem considerar que és la figura més rellevant de les lletres i de la cultura a Sant Andreu per prestigi, per obra i per, i per importància i per, i per difusió. I aleshores, eh, com cada any, a dos quarts d'onze del matí farem l ofrena foral a la tomba de l'Ignasi Iglesias al cementiri de Sant Andreu, amb la participació de recitadors que recitaran i escenificaran petits eh, escenes de la seva obra teatral, perquè a més a més de poeta també va ser autor teatral i escriptor, uh -huh. i arxiver de l'Arxiu la, Municipal de Barcelona. Doncs aquest home eh, en aquest homenatge doncs es farà un petit record, i a més eh, hi haurà la participació de l'ECO de Catalunya i els parlaments institucionals de rigor. I enguany també una novetat que serà que farem un petit record eh, recordant-se del centenari del naixement del Salvador Espriu. Aquí sí que podríem dir que celebrem el centenari del naixement, perquè clar, estem dient doncs, que, que gràcies a que va néixer vam descobrir un monstru de les lletres de la cultura catalana. Després ens n'anirem a la casa natal on va néixer l'Himnàcia Iglesias, que en els baixos s'hi allotja el centre d'estudis d'Himnàcia Iglesias, hi haurà jornada de portes obertes i també hi haurà una petita actuació de l'Orfeo Eco de Catalunya. Uh -huh. I tot seguit eh, farem una... penjarem una corona de llaurer a la façana de l'edifici on hi ha les plaques que recorda doncs, que en aquest indret hi va néixer signa poeta, i tot seguit, després, a dos quarts d'una, ja anirem a la plaça de Can Fabra, davant de la biblioteca d'Ignats Iglesias, per fer una bona ballada de sardanes. Sí, que aquest any actua la cobla principal de Terrassa. Sí, i, el, i és a càrrec del grup eh, del foment sardanista Sant Andreu. O Andreueng, no Andreueng sí, sí. Andreueng. I doncs... Eh, serà, doncs, un, un matí una jornada matinal doncs, en commemoració uh, a Ignasi Iglesias. Perquè ara que coneixem els principals actes que uh, realitzaran aquest, uh, aquest diumenge, uh, què és el que podríem dir del, del senyor Ignasi Iglesias? Perquè la gent, els veïns i veïnes doncs el tenen com el poeta il·lustre del, del poble, no? Sí, és el... el coneixia també com el poeta dels humils. Ignasi Iglesias... Va néixer per circumstàncies de la vida aquí a Sant Andreu, perquè la seva família no era originària de Sant Andreu. Va néixer un 19 d'agost de 1871, i és perquè el seu pare eh, treballava als tallers del nord, eh, era ferroviari, i per raons de, de desplaçament laboral va venir a petar aquí a Sant Andreu. On estaria ara, diguéssim, el parc de Can Dragó, hi havia els tallers del nord, allà hi havia la línia del nord i el seu pare va estar allà treballant. Degut a això, doncs, eh, va venir a viure a Sant Andreu i en el carrer que avui en dia porta el carrer Ignàs Iglesias, antigament carrer de l'ordre, doncs eh, un 19 d'agost de de, 1900, perdó, de 1871 va néixer l'Ignàs Iglesias. A partir d'aquí, tota la seva infantesa la va passar a Sant Andreu i després... Uh, el seu pare és desplaçat uh, a Lleida també per motius laborals i allà hi viurà la seva joventut. Però, de retruc, el seu pare tornarà a Sant Andreu de nou i l'eglésia doncs, uh, viurà doncs, la, la seva joventut i els seus primers anys aquí a Sant Andreu. Uh -huh. I iniciarà doncs, uh, el casinet, un antic teatre associació que estava a la plaça del comerç, allà iniciarà doncs les seves obres de teatre uh -huh. i a partir d'aquí farà el sal a Barcelona i les seves obres de més repercussió doncs són uh, Els vells, que és un drama en el qual a partir d'aquí es crea una consciència al voltant de, de la bellesa quan es perd el, el treball i a partir d'aquí doncs el fundador de la caixa de pensions de Barcelona doncs uh -huh. l'actual caixa, doncs, eh, comença doncs, eh, a, a raonar i, a, i, a, i a agafar força el tema de que els, les persones grans doncs, han, de, han de tenir un, un, una jubilació i, i uns diners que puguin fer front això. Mm. I després doncs, l'esclat a Barcelona d'altres obres, les Garces, eh, un seguit d'obres eh, molt modernistes des de foc fullet, eh, joventut, girassol, la barca nova. Uh -huh. La barca nova s'inclou doncs, dins d'una temàtica marinera, com podria ser doncs, el cafè de la marina, o com podria ser eh, la filla del mar, d'en Guimarà, i tot un seguit d'obres i després poesia. I l'any que ve que es comemora el, el centenari de l'esclat de la primera guerra mundial... Uh -huh. Doncs no estaria malament que es recordés la figura d'Ignès Iglesias perquè va fer un poema dedicat als voluntaris catalans. Van haver-hi uh -huh. una sèrie de voluntaris catalans que van ajudar en el front francès en enfront al, als alemanys. Uh -huh. I aleshores, doncs, l'Ignès Iglesias va tenir l'encertada de dedicar-li un, un poema. No estaria més de que aquesta comunicació que aquí a Catalunya, no sé si tindrà en compte o no les tingués en compte la, la poesia aquesta d'Ignès Iglesias. Uh -huh. I Ignès Iglesias va estar casat amb una parenta d'un servidor. La seva dona es deia Emiliana Vinyes, uh -huh. i de rebot era parenta llunyana del meu avi Miquel. Per tant, alguna, algun parentiu familiar llunyà, per molt llunyà que sigui, doncs tenim amb el il·lustre poeta i dramaturg. Bueno, doncs això cal commemorar-ho, no? Sí, vull dir, i per aquest motiu, doncs, la figura de l'Ignès Iglesias, a qui s'entendreu, doncs, és prou reixida, però jo crec que... El que caldria és, per les futures generacions i a nivell escolar, uh -huh. doncs, eh, no estaria malament... Jo sempre ho he pensat i ho he proposat, una mena de, de còmic, uh -huh. i potser aquests que fa la Pilarín Vallès, per donar a conèixer personatges com el Dalí, el Miró el Macià, en Tarradellas... Doncs no estaria malament fer una cosa semblant, si hi hagués sí. un bon patricionador, de fer un còmic per les escoles parlant de la figura de l'Ignàzio Iglesias. Perquè de l'Ignàzio Iglesias el tenim ben present, no? Sabem que, sí. que està a l'Escola Ignàzio Iglesias, oh. sabem que està al Centre d'Estudis d'Ignàzio Iglesias, sabem que hi ha la Biblioteca Ignàzio Iglesias, però realment sabem a fons qui era aquest home i quin paper va jugar en la recuperació de la llengua a casa nostra, doncs oh. eh, jo crec que seria molt important doncs, eh, tenir-lo ben present, no? Uh -huh. Vull dir que és un home que ha molt per la literatura catalana i, i crec que que es, que es mereix doncs, que sigui àmpliament conegut. No? Sí, perquè hi ha una obra molt coneguda que és Pardigons de Plata, no? Sí, sí. Vull dir, la seva... pensa que la majoria de les seves obres estan inspirades en Sant Andreu. I els vells doncs, eh, recrea una fàbrica de Sant Andreu. Eh, la llar apagada també doncs, és, és un conflicte que ell va viure de prop eh, aquí a Sant Andreu i d'alguna manera doncs, ell sense especificar-ho, sense posar el nom Sant Andreu, però que el, la flaire el, el que es respira en l'obra està inspirat en situacions que ell va viure aquí a Sant Andreu. Uh -huh. I com a poeta modernista doncs, eh, és un home que es va inspirar molt amb Liiben, l'autor suec. Dir, és un home doncs, que, que viu i, i es transmet a través de l'obra de, de Lipsen, del uh -huh. Nie del So, de la Nució, en qui realment doncs, eh, agafa volades i d'aquí crea la seva pròpia obra. No? Uh -huh. I alesoreses eh, Eh, és un dels puntals del teatre català de principis del segle XX i, i hem de pensar que la majoria de teatres de l'època, el romer, l'espanyol, tots els teatres que hi en el paral·lel, doncs estrenaven obres de teatre del, del, de l'Iglésia, no? I l'Iglésia, la seva de teatre està molt vinculada amb les persones humils, no? I amb, i amb el seu sentit de, de justícia social, no? I entonces ens trobem doncs, que, que en aquella època, que no hi havia televisió i que, tampoc ràdio, uh -huh. o estava a punt de néixer la ràdio, doncs eh, la gent, benestant, tenien per divertir-se, però la gent humil, eh, amb prou feines, doncs eh, si tenien el diumenge per descansar, la resta de dies treballaven uh -huh. més hores que, que una mula. Per tant, uh -huh. havien de, de tenir un cert esbargiu i aquest de Ceres Barcio doncs, el, el podia viure a través de les obres de eh, d'Ignàcia Iglesias. No? Uh -huh. I, doncs, eh, era com una válgoa d'escapament en el qual doncs, eh, després d'una dura jornada laboral doncs, pogué gaudir de teatre. No? I d'alguna manera doncs, l'obrer s'hi sentia identificant, no? perquè tot allò que, que l'Ignàcia es descriu doncs és, era, li era proper. No? no és com altres autors que defugen i parlen més de famílies benestats i, i de situacions més idíl·liques. Ell fa un teatre molt més punyent, molt més proper, molt més arrelat a, a la terra que viu al eh, dia a dia i a partir d'aquí doncs, les seves obres i sobretot la seva obra capital, Els vells, són una demostració eh, que a través del teatre també es podia fer crítica social. No? I en aquest sentit doncs, Els vells és una llança de... De, de punta que, que enllaça amb què després la gent prengui consciència i es tingui en compte el tema de la bellesa. Molt bé, doncs som 85 anys de la mort d'Ignès d'Iglésia és un fet que hem de commemorar i ho farem precisament doncs, aquest diumenge a partir d'un quart d'onze del matí que hi haurà la concentració d'entitats i d'integrants de la Comissió Cívica i també recordar, tal com ens deia en Pau Vinyasca que a l'esplanada pla... de Can Fabra doncs, hi haurà a partir de dos quarts d'una la Vallada de Sardanes de la cobla principal, de Terrassa Molt bé, ho comemorem aquest diumenge però la seva mort es cau el dia 9 d'octubre que es fa generalment és que es commemora el diumenge mm. de, del dia 9 d'octubre si és que el dia 9 d'octubre no cau en diumenge mm. Molt bé, doncs Pau moltíssimes I felicitats pel vostre programa i molta sort D'acord, moltes gràcies i esperem doncs, que vagi molt bé aquesta commemoració que són 85 anys i que és una, dat una data, un número que haguem de tenir ben present molt bé, moltes Ving. gràcies. Una abraçada. Igualment. Vinga. Adéu. Molt bé, doncs ara el que farem serà una petita pausa, però atenció perquè tornarem tot seguit. I és que ahir us parlàvem de la festa major del Congrés, però és que avui tenim eh, acte per acte que és el que s'organitza aquest cap de setmana. Això us ho comentem tot seguit. Fins ara.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 Pensa que la teva lluita és de tots dos. Fesu el meu so. Des del 91.6 de la FM escoltes tot un poble, a Radio Trinitat Pella. i doncs, Com us deia, aquest cap de setmana comença la Festa Major del Congrés. A continuació us informem dels diferents actes, dels quals podreu gaudir aquest cap de setmana si us acosteu a la Festa Major del Barri del barri del Congrés. Doncs Comencem per aquest dissabte a dos quarts de deu del matí, desena jornada de futbol sala al Congrés, organitza l'associació esportiva de futbol sala Arrels. L'horari és a partir de 2.15 del matí fins a la 1 del migdia. Hi haurà tres partits de 20 minuts per categoria. Les edats seran nens i nenes de 5 a 15 anys, obert a totes les escoles del barri. Inscripcions gratuïtes amb nombre limitat de places fins al 4 d'octubre de 5 de la tarda a 8 del vespre. És a dir, avui a les 8 del vespre es tanca les places. Al pati de l'escola Arrels es farà l'activitat i hem de dir que es farà també a la pista 2 al tennis que es troba al carrer Can Gros número 2. A les 10 del matí, les botigues al carrer. Durant tot el dia, els botiguers associats a la Unió de Botiguers Congrés Indians surten al carrer per participar a la Festa Major. Allò on, on es realitzarà serà la plaça del Congrés. Més coses. A les 10 del matí, demà, ping-pong per tothom. Es posaran taules de ping-pong i mini ping-pong perquè grans i petits, amb o sense experiència, prèvia puguin jugar. No cal fer inscripció, organitza comissió de ping-pong del Club Social ÀreP, que és l'Associació per a la Rehabilitació de les Persones amb Malaltia Mental. Amb la col·laboració del Som Aquí i la Federació Catalana de Tècnics Taula, això es realitzarà al pas de Sant Tarsisi. A dos quarts d'onze, el tercer concurs Caní. L'organitza i les inscripcions són a tots animals, plaça del doctor Modrego número 4. Col·labora, col·labora Unió de Botiguers Congrés Indians. Hi haurà obsequis per a tots els participants. El lloc on, on es realitzarà serà a la plaça del doctor Modreu. A dos quarts del matí pinta la festa. Un matí entra mandales. El tema pobresa i exclusió social. Organitza integració social de menors i associació d'art Artenea. Es farà a la plaça del Congrés. I a les 12 del migdia hi haurà jocs infantils i tallers. L'organitza esplai el drop. I el lloc on es farà serà la plaça del Congrés. Passem a demà a la tarda, dos quarts de cinc, trobada de pipaires, inscripció gratuïta fumada amb pipa pròpia a la plaça del doctor Modrego. Aquest any ens ha deixat el Ramon Pin, que era fundador de la pipada de la festa major del Congrés, una persona carismàtica i fidel a les seves idees i des d'aquí doncs el que es vol és recordar-lo. A les cinc del vespre hi haurà una tarda amb Jova amb l'espai Jove Garcilaso. Tallers i clubs d'espai Jove Garcilaso. El lloc on es realitzarà serà la plaça del Congrés. A dos quarts de set, campionat de futbolí per parelles, obert a tothom, campionat de dominó per parelles, d'inscripcions al club d'escacs Congrés, que es troba al carrer Alexandre Galí, número 24. Això es pot fer... Fins avui, a partir, de les, a partir de les 6 de la tarda fins a les 8 del vespre. El telèfon, si voleu, és el 933-352-3851 i el 620-59-5252. podeu demanar per Frederic Andreu o trucar al 680-722-571 i demanar per Javier González. El mail per poder-vos contactar amb ells, doncs clubdescacscongrés arroba gmail.com i es realitzarà el club d'escacs que es troba al carrer Alexandre Galí, número 24. A la mateixa hora, a dos quarts de set, hi haurà la tablada, a càrrec dels tabalers del poble sec i sagrera samba. El lloc de la concentració serà la parada de taxis de la plaça del Congrés. doncs a dos quarts de vuit del vespre, pregó de festes a càrrec del pare Manel, a la plaça del Congrés. A dos quarts de nou hi haurà el correfoc, amb la congregació diabòlica del Congrés, Drac i Diables de la Sagrera i Gats Sirius del Poble Sec. La concentració i les sortides donaran a les escales de la parròquia Sant Pius X. Molt bé. I a dos quarts de deu de la nit, dotzena trobada del veïnat Gran Sopar de Carmanyola, especial 60 aniversari del barri del Congrés, 20 disfressat dels anys 50. Això es realitzarà a la plaça del Congrés. I a les 11 de la nit hi haurà una, un ball a la plaça, amb el grup CE2 el lloc de, es realitzarà la plaça del Congrés. Doncs ja sabeu a partir de demà i fins al dia 13 d'octubre tot un seguit d'activitats per gaudir d'aquesta festa major del Congrés per exemple doncs, que podem citar doncs el desè mercat d'intercanvi eh, També hi ha la onzena trobada del Congrés de col·leccionistes de plaques de cava, Això es realitzarà el diumenge. També hi haurà les sardanes a partir de les 12 del migdia a la plaça del Congrés, la Russada popular, del diumenge a les dues del migdia, teatre de festa major, i bé, tot un seguit d'activitats que si voleu el que podeu fer és entrar dintre de la pàgina web d'aquesta casa a www.rtv-m.com allà trobareu tots els actes de la festa major de congrés nosaltres marxem donar les gràcies a la Susana Avila que avui ha estat a les vies de so també donar les gràcies a la Lídia Abril i ens retrobem doncs ens retrobem la setmana que ve que passeu una molt bona tarda adeu-siau Catalunya Informació